وتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان لهود دایي خاصتون ذکر کیدل ما قبل کې ذکر شول هغه سره مربوط واضح دي مخکنه الله وکلا د پیغمبر اسلام صلی الله نو د خپل کتاب شاته ورځو تورات باندې څه ټوټه ټوټه عمل او غایم پر خود کان نه لا علمون تورات په خوت سپرسې ژوند تبهه ما تکل شیاتین او عمل کسلیمان بیا کارونه ویشورو بیا کارونه کیسولې نو دې آیات کې وګت آیات یا فقط خبر الله کوي چې دې څه او سام علی شورو کجی تورات ابریخ ہو دی نیو ددی بیان او جو دا خبر اچھی دی ددی مخت با پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم کل دا خدر اکلی السلام علیہ السلام دا اللہ پیامبرو ندیب پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حق پیامبرو اندب سلیمان تا پیامبرو سلیمان السلام کوئی جادی دور ادی دغه کونه الله نازل کړو یو په دې کې سپېڅلی سليمان السلام چې سليمان عليه السلام شهر او جادو اصل واقع دا, وا. دا و سليمان عليه السلام الله حکومت ورکړ او وسې حکومت په هواګانو باندې مو جنات باندې مو په انسانانو باندې مو ډېر علاکم و معاون کې شيطانانو ارجنات تولو بانی حکومت و یوزا با بات که شیطانانو بس سحر خو خلکو الناس السحر خلکو تبا جادو بوده جادو لکل جادو کتابونا خلکو لکل جادو شورو شو سلیمان علیہ السلام جا جادونا خبر شو نددین ایتو کتابونا بیتابونا خون براو فلزاکی ده شکل اسلام علی السلام و وفات شند دیشکانه نو بیا خلکو ته اجازه هوځه سلیمان السلام حکومت کو نو د هغو سحر او جادو باندې کو نو بیا دی کتابونه راوغه سلام بیا سحر او جادو هغه نو هغه دی که حقیقت واځه ای ته دا خبر جواب ده اللہ پرمائی دی توراۃ په خود په عمل پیره ول تبعودی تعیش الک लगे ده صف سے ماتت له شیاطین ارشه چې ربا لهسته شیطانانو و تبعود یہو تعیش ماتت له شیاطین او شیاطین له السلام الله پرمائی او ما سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماو اور داوود کو علیہ السلام کو فرماو چې جادو دا جکم سيزونو سره کې اکثر هغه کې ایمان نخلص ولکن نشاطین کفرو شیطانان کفر علیہ السلام کو فرماو جادو جو قسم دے جادو حدیث کی مراجب پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھو دو محلیقات و نظران صاحب چھو سڑے کے پیامبر علیہ وسلم یو جادو مذکر کرلے نو گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ نا خالی نا خدیش کی کم سیزون استعمال ہو لیشک آگے سڑے دا اکی دو سا دی جدا کی گی دا کار کی جادو مؤثر بنی قول کیا بنی دا س په د پکو پر کېشن کې یو خدای دی چې جذوی مسؤل دوی په جادو کې غنده اعمال کولی شي مثلا قران په وین باندې کولی شي په ور باندې کولی شي په غنده سيزونو باندې کولی شي ته قران په پاکه کې نل کېږي دا د هغه شېتانا جيده امداد کوي د خلکو نو کدا چې ما اعمال کوي په جادو کې او کې په یقینن بغیر دغه جادوګر نه کوي نو اغم جدا سے کس ما عمال ام نے جادو دعسی طریقی سروشی جدا سے کس ما عمال ام بگینی و جادو موحصر ام نگنے نو دیام گنای کبیرہ لگی زکا اللہ اللہ دا دینا منع کرے پیامبر الاسلام دینا منع کرے شدی نظان بچکے او حلا کن کس جو نظان بچکے یہ اوپاہی کس جادو دی نو دیام گنای کبیرہ اور دا دینا علاوہ کس ما گندہ عمال اس طریقی سروشی شدی سلید ایمان د ختمول زیر اگرزی جادو پ وجا بي سره فساد بل ارتہی ها ردی الله تعالی ضرور نو بیان ییږي داس رقم کی صاحب حکمدار د ا قات قتل الله بس قتلو جامی ته کده فساد تل ارتکه الله پرم علام ملک ملک سليمان په زمانه د بادشاہ د سليمان السلام کی کم شه دی اوی په څو لګیل هوما کفره سليمان سليمان علی السلام کفر نه و ولیکن شیطانین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو حسین بابا جی کتابونه مسلمانانو تمبازي دا, دا, دا خبر شته يهود او تجادوګروي مسلمانانو بعضي کتابونه لیکلي نه پوهي کې دا څه کس حالت عمل بل او سي عمل ليګر ته سليمان السلام ننکل ندي ان عليه السلام د زمانه نار روانه دغه تعويزونه شوې سي هم نه یا نه شنو میم سليمان عليه السلام ته ادام نمسلمانو کی بازی عاملان جاہل عاملان چکم دی چکم عالمان نو دی نافوه دی السلامان علی صلاة و سلام تا در دسمان نسبتون کئی دبی سلامان علی صلاة و سلام تاویزونو یاد سیر یاد جادو عاملو وما که رسولیمان سلامان علی صلاة و سلام کفر نو کنو ولکن نشیاتوین کفرو الناس خوضو بی خلقو تا جادو جادو نو دی یو هغه په او ولڅه وطبعو ما و ما انزلہ تابش هغه په څیر ترانست او هغه پس څیر لګیدل انزل علی ملکان چې کوم نازل شی او په پرشتو کې پرشتو باندې بابل را بابل خارج بابل اوس مشهور خارج په عراق کې موجود دی په دغه عنصر موجود دی بابل په عراق کې خارج هاروت او ماروت شوغو ملکین نموراد خاروط او مارود او ملکین ونید یو مراددار خاروط او مارود تی مرادنی ملکین نباز عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم وغیران من قول لیچگرات وقت کسانو بس دیتا الہام دے سحر کرشیو آغا زمانہ که خلقو بندے التباس راغلہ کدر علاقبانی انبیاء ترشوی بابل حربان نوح علیہ السلام پدک علاقبانی ترشوی نور پیغمبرانم ترشوی نمرود اور پدک علاق په درجه علاقه باندې په حل کومني څه هر جوګ کې ابتबास راغله نه الله تعالی ملکه اندوي جوبا جهان هارته او مارو جو کسان ایت الله تعالی د خبره الہام کو خلق د به د تعلیم بے چواتا ورکان داغینا بے مختواتا وی دا مذبہ کوا ایننا نحن فتنتن منگا از مایشو فلا تکفر کفر مکو ای بڑی خسلی کافر کی جادو سرا او موجزه سر چپتاو لگی چی جادو دو پلیت سری کار دے پیغمبر دلازکار دے او جادو پلیت شیزنو سراکار کار او موجزه چی دا دا نیک سری دو پیغمبر داوی دغه په اندر کلاس باندې صادري دغه لپاره دغه خلکو ته داخه دغه غلط شي دا څنګه چې موږ جماعات ته بیان کومه دا حرام دي دا حلال دا. حرام کو جان شي دا حرام و بیان جان شي او جادو کول هو اگر جنا راوي د خلکو ته واجب وردا شي دا جادو دا نه دي کول پاک او پیغمبران چې کم شهر دي دا, دا معجزوي پی پی کس پیغمبري چې پیغمبر اجازه دا څه قسم صادري نو خلقو تا دبرق خودلو دبرق دب الله تعالی دی درائی الحام کلو خلقو تا بیمخ کیوی دا مزدک ہوئی اگر داشت خطرناک تے او دکا معجزہ چې دا پی عمبر سی دا بکی دی دا معجزہ ہوئی دکا کسمنل پکار او بعضی منتا دا دو پریشتے وی عارود و تعالی را لگلے او اغیب بذک و خلق و طبیر مخیبی اتنیسیت کو چلا گو ای خطرناک شدیدی مزان ساته ہے سکت جمو گو ایسود خطرناک شدیدی سود کو جان لے مسئلہ دا ایسود مسئلہ بیانون جان لے مسئلہ ندیب او اتو ایج دا خطرناک شدیدی دا خطرناک شدیدی دا مزدکاوئی منوازمائش فبیال بیا اندیس دا قول جکا قرآن کیا اللہ برمائی ورمسیح فیتعلمون جریب از دا در کسانو الله تعالی رحم کو یا وہ فرشتے میں بعض زیات غلطی کسی بھی جدا ہو جو فرشتے وی وقت کہ وہ سارے چلانو باندې جام له کو چین سنان دی وقت کہ دا پیدا کی خلا کو لنفر دنیا ترالي هبیا یو خزو زہران یو پاک یبانی میں شو اس پر راک کوئی کو تاسو راند دیو اغه خزچ ربرو خدان زہراس دور جوړ شو زہرای اس پہ ک تاسو چمکی نور لانی خپل نور پنا شیخ حزمه ده مداره نه داغي مدر نيزدين وروته منتخب خار اختر هدازو خاص کور چې دا غ زنان دغه کسی غسای نه بس دغه پرشتي او مقصد <تصفيق> هم دغه چې خلکو د پټو لګي دي جادو خطرناک شیدو پیغمبر چې کوم شي په لاس صادر شي سپو مېوچوي یا بچو شي یا بچو شي اگر ته معجزه وي دغه که پیغمبري برحدي حتى يقول دې دروازه وما انزل او دا یو تابيش ما ا شیخ اسی کنزل علی الملکین چا نازل کشیو پا دو پرشتو با په بابل خارکی د عراق علاقه که دی حروت و مارون و ما یو علیمانی او دی د دا تعلیم نور که دی خلکوتا من احدین عجاتا دا بیان گنا که چلکتا دا شده حتا یکول مخیبه اتا دینا وی چی انما نحن فتنه تون منگا چیو ازمائیشو فلا تکفر و دی کفر و د دی جادو و کدو نسافه جادو خطرناک شده جا ما الله فرمای په یتعلمون منهما يهود شرك خلق فتعلمون منهما دي بس دا کول منهما د دې دوار نه ما يفرقون به بين المريو وزوج ما ا خبر او ا جادون چې تقريب پر وسط پاګي سره په پا ما بين د سړي او د سړي په خزن فزحا هم به جوړه پر پس الله نور زرون بیانې او هغه الله دا تفصيل نه بس اجمالي کوي ضروری سیزونی غیز دا بود. او دا اللہ تلا سراحتاً زکر کود چیانگا شیب از دا کاؤ چی بکم از سرا خز خوان جدا کن دا, دا, دا خطرناک عامل نا تا دا عظم خوب دا چخز خوان مست که توڑ راولی دا لوی عظیم بنا را اکا فجادو سرا راولی ام عظیم بنا را حدیث کرا لی شیطان خبل تقب و بو منی خلق کلی شیطانان لګی مشکات حدیث ته حدیث ته چراشی کارګزاری ته تاسو کلو تاسو کلو چې کم په دینو ما خزہ خاوون جدا پلا شيطان ځن سره راضیه کی خپل بچي ازان سره پتخ باندې کېنی وي تاویر بیکارو انداز هر خطرنا کومسله دا عظیمه ګنا ده الله پر مهال نشي وځه کوم سره بخزه خاوون جدا کې و وما هم ضرین بهه من احد الله په دې الله تجادو حقیقت بیان چی دا جادو اچه تا زرد نشو ورکو لیکو ورکی نو دا اللہ <سؤال> ترام دا اللہ پا حکم سرے ورکی یا عالم هنیو بیدل لگی چی تا عالم ہوگو جاہل ہو تا دیکھے من خطے ہوگو جادو اثر دا قرآن نصابت چکاغی سر دا خزی خاون مسکی توڑ رازی روز پور قسم اللہ ویچی زرد ورکی پایدن ورکی ناغدہ خبر اکول خلکتا وطایوی ک جادو دا تاسو کوم دي جادو دا اثر د الله په حکم کې دي نه الله په حکم نه بغیر خلقو باید الله د حکم نه بغیر هیڅ شي کولي موږ چې دا الله په حکم سره کینو الله جادو شي ضرورت ته دکسم قضه هاون جوړه بولئ شي دا دا غوږان کې وشکره چې جدي محدود شته راسه قبشه دا خبره غلطه ده جادو قران نه ثابت نبی اسلام باندې نشي دلته هم ذکر نورو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقع نشو سحر شد خدایان اثر ده الله په حکم سره نہ کاروتاه شي کدا ادم دمغه نه چروتای ماوله کدا الله په حکم سره کوي کدا الله په حکم نه بغیر کوي کدا الله په حکم نه بغیر کولی دا الله په حکم سره کوي نو ستاره تا خو تسرته د تاسې علی کنه داسې بده په مال مخرو ده دا اثر ده الله بازي اسباب الله خپ پیدا کړی داګينا خ اثر صادري دي دا الله په حکم سره دي او بازي ګنده اسباب الله تعالی پیدا کړی داګينا ګنده اثر چې صادري دي دا, دا الله په حکم سره دي د داګينا طغره انسان علاج کیږي دا الله په حکم دي او جادوګر پاګي باندې خلق دي مرزي نه پیدا کیي ادا کړې پیدا کیي تور او مصیبي پیدا کیي نو دا الله په وجادي ته بغیر د الله حکم نصر نه يا به حاضر کو ليك الله په حکم بين وجادي تسره خدای د عجب شي موي د الله په حکم سره کوي د فلز ورو ته نشت خدای او قانون نه بعض د کی خیاس پدې پدې ولات اسبابې ما پیدا کری به توي از خدا پټ امتحان تر زمانه کې الله امتحان کوي درست براشي تعلق غاني نهر سر از مائش او بني اسرائيل باندې په میاں سر از او په دې قوم باندې په جز ازمایش الله را ولی دزی وجه خص زنه مالح پیدا کړي ښکارونه او بد چیزونه پیدا کړي د پاره د ازمایش خو اثر د الله حکم سره و ما هم به غوارین الله فرمایي دی يهود و زر نه ورکو حدیث رحي چا ته الله مگر د الله تلا په فیصله سره د الله کو حکم سره د الله د حکم نه بغیر شي نه کی پیدا علمونه ماي روح دي هغه شي بس ذرر ولا ينفعون دي طرف فائدہ نوي مثال زين کران شي کیادو کڅوکه سم دایو کی فائدہ شته نه پدی ولا باندې ځکاو ضرر والے باندې ځکاو ولا ينفعون مطلب دا چې خرابت کې څه فائدہ نه و ټول ضرر ضرر ضرر کی جادو شهر کې د خیر پروش نه ده ته او کده پدې پروش ته ده شي دومره او مولا خلک بسر باندې بګوږي اسين باندې بګوږي دليده را انسان سوزی وروبه له مسالته پیداش او تکرهږي ان انسان چې د پور کې پښې پور کې تنګي بار خوشاله چا پښې مستقلی تنګي مردانه قوت تنوري و سره پیداش الله پر تو سره پیداش ټول مسلې مسلې شي انسان دې کې نقصان ات پیداږي زروشي زه ک الله تعالی فرمایي وتعلمون ما اما شي دې تبذر را کوم ګټه ونه وره وروم ولکه حافظه وسام کمزوري شي په اسلام د اسلام او کاري ما کړي د نړۍ وی ته باسلام اسلام باندې مشه الان کې هغه باندې وکړه نو حافظه وسره انسان نه با انسان باندې راځي تر دې پورې چې باځه د موسی راغلي دي چې خپل لورونه بجنوي دا شي حافظه کمزوري شي وسه سره حافظه کمزوري کی نو شي الله پرمحي واي تعلمونه ما انا شیوه د تا کا چې کوم بزره ورکو دي تا فائدہ منو د پد تعلیم کې دا دی یوهود مزاج الله نه ها زره شیزه نشته کوم تعلیم گیری د پکاري چې کوم متا خیرت کې پیدا را کړه الله فرمایو لقد علم ود من اشتراه مالو بالاخرت من خلق ولقد علم ود يخود بو خبره یي تورات دا خبره دي لستوا چې لمنش کرهو اا جا چې دا جادو واست مالو بالاخرت من خلق دې لپاره نشته پکا کې من خلقنس سواب دغه لپاره سې اسا سره برخه بس د تبار پرواز دغه خوبريات دې نه چې خوبريز د کم جهنم او تورات دې خبر الله دې دې ځکه نه وها څنګه د دین کم د اجازه حرام نه زمو دین کم د کوم مسئله را قاعده جادو اثر ختمو الغزان نشي جادو کله ناروا دې جادو اثر ختمي پیغمبر اسلام نام ختم شوه او قران سره ختمي نو جادو اصرم ثابت ته ده جادو اصر خدم درم ثابت ته نو خدمو لی اغان پا باز مجاندازی جابر کل مستقل پیش جوڑا کی نو پیش جوڑو لی ناجائز نیدی ہو سڑے پی دی دینی کارون نوزی او بندالی کوا سر بیا نورو منحیاتی که مبتلا نور غلطو خبرو که مبتلا شد کدیشی دنو باننے زنای چه سر کسپک بگر زناموی پر ماجدو شد زنان دے گلی رے مب مدد شنه ځان ځات لپاره کاري ورکوم دو بیا د هر څه د چې انسان دا هیڅ خپل حفاظت کولی شي نیک عمل سنت عمل د خپل کاری په واقع حالت د هغه شریعت کې منو الله فرمایي ولاکد علمو دی په تحقیق سره لمن اشکر او هغه چې د جادو اوست دا یز د کو مالو بلاخره من خلاق دغه په اخرت کې صبر سنیک نیک نیکه حسنشت ولا سما شر به تاسو او ډیر ناکره دي دیر ناکره هغه دی اشف شرو به ان پسوم چې دې خپل ځاننه خاص لو کان یعلمون کاشری پویلې یو تر بتا الله تعالی لقد علمون وضل تر کې کاشری پویلې پوینه علما فرمای مخې وو پوی او حسین وو پیا چې ا علمي سلب العمل نکنه علم داسې لکه جهل ز په خره پکو لو کان یعلمون کاشدا کې دی پوی دې جادو به نس دکاو د دې مثال دا سره کله چې څړې ته سوګایلار معلومه درا، اوم د نوی کې لریکښ کې نه ستنه د جاهل ورکب سره د علم قبل روان شي. ایا دا چې سوګایلار ودنه د غلط لریکښ کېږي نو اعدم راګرام نه. والله وي دې په سره د علم علاقه کار کو. ندی وجن الله لو کان یعلمون الا وکاش دی پورې غلم یو دک علم چې علم باندې روان وعمل عمل یې په نه دې ته ترغیب او الله فرمایي چې شر دې داسې کړې ولو انهم امنوا ایمانه لولو ایمانه لولو کفریاتو د سیر د جنتان بچ کړې و وتخاو او ځان بچ کړو د کسه هر نه د جنتان داسې سې نه نه چې هغه د سړي ایمان خرابې اخرت کې سړي ګټه نه ورکړي د جنتان بچ کړې دا ډېر به ښه راو دا ډېر به ښه راو ولي نماثوبه الله کم ثواب چې دی جانب د الله تعالی نه په آخرت کې به ملایي خیره غډیر به کړل لو کان یو علم وکړه شری په دې پهوړې چې د آخرت ثواب به ښه او دا جادو تبايدا د انیس د خپل پکار مستنا له ورته باندې تابش ولګې د معاشه په سيته شياطين او جنس تبش شیطانانو علي کو سليمان پر د بچا تو وما کفر سلیمان و سلیمان علیہ السلام کفر نو کرے ولیکن شیطانان جیو کفر و دی کفر کرے یو علمون الناسر تعلیم دار گو خلق و تعصیح وما او دیو لگیدل آشیق سی انزلات نازل کشیو حال الملکین فادو پرشتو باندی دی بابلہ پر هارو تاو معروض چهارو تاو معروضو وما یو علمانی تالیم بنار قو من حدی نچاتا حتی تردی پوری اقولا چه نسیت باو قو انما یکینا نحن منچیو فتنة یو ازمائشو امتیانیو فلا تکفر فس کو مکوا کفر مکوا یہ کفر ندی پکار حتی اقولا تردی چه با انما نحن فتنة بیشکو مونگا ازمائشو فلا تکفر کفر مکوا فیتا علمونہ فیتا علمونہ پس بھی یہود یا نمستقابن اما دلی دعوانہ مہا غشیرونہ آجائبو سیر <سلام> یو فرد کونہ چی جتاوال بے کوبی ہی پس بکتا ہے باندی بین المر اپ مابین سڑکی وزاو جیہو نبی وَمَا أَمْرُهُمُ اللَّهُ قَدْ قَضَاهُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ لِبَعْضٍ قَلِيلًا ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَقَدْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا كُلَّ مَا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۗ وَلَقَدْ ولن قادم متقین سره یقین اندې پویاو لمن تاچا باندې تورات کې دا خبر والاسته واشترا ہوا غچا جواب ست دی جدول راه مالونه بيد د پارا فل اخرت د اخرت کې من خلاقین سېسا مبارکا د ثوابه ول به صدر نا کارنده ما آشه شراوچی دی خلص کړ به پاګ باندې ان کو سم ځال نخله جادو لو کانو یا لمن کاش دی پویده دا کار بینو کرو ولو اللہم <سؤال> کچر یکیناً دوی جدی آمنو ایمان روڑو وقتا قوسانی پچکڑو دسین روک جادو و داغس نه چی ایمان خرابیو پیدا نور کئی لما صوبت نداش دیر بختر وولی لما صوبت انتا که سواب دان اللہ من عند اللہ دی جانب دان اللہ تعالی لما صوبت یکیناً سواب من عند الله بجانب ده الله اللہ خیرن دا دیر بختر دی لو کانو یا Thank <laughs> you.